Лети або Тремти, 17 історій, від яких трясе – з редакцією Стівена Кінга і Бева Вінсента. Ця антологія присвячується всім пілотам, справжнім і вигаданим, котрі посадили свої літаки після жахливого польоту і безпечно повернули пасажирів додому. Серед них – Вілбу Райт, Чеслі Саленбергер, Таммі Джо Шульц, Вернон Дімірест, Роберт Пірсон, Ерік Женнот. Тім Ланкастер, Мін Хуан Хо, Ерік Муді, Пітер Баркел, Брайс Маккормік, Роберт Шонштаймер, Річард Чемпіон де Криспін'ї, Роберт Піше, Брайан Інгл, Тед Страйкер. Виступне слово. Стівен Кінг. Чи є в цьому сучасному світі, яким керують технології люди, котрі насолоджуються польотами? У це складно повірити, та я переконаний, що є. Це пілоти, крім немовлят, бо тим дошкуляють перепади тиску, різноманітні авіаентузіасти, але на цьому переліки закінчуються. Решту з нас комерційні авіаперельоти зачаровують і захоплюють так само, як колоноскопія. Сучасні аеропорти схильні перетворюватися на надзалюднені зоопарки, де всі шукають точку копіння, терплячості та ввічливості. Рейси запізнюються, скасовуються, багажем кидаються, наче кріслами-мішками, і в чималій кількості випадків він не прибуває разом із пасажирами, котрі розпачливо мріють про чисту сорочку чи хоча б свіжу білизну. Якщо у вас ранній рейс, хай щастить! Це означає, що вам доведеться о четвертій ранку вилізти з ліжка, аби встигнути пройти реєстрацію і посадку, такі ж заплутані та напружені, як утеча з малої корумпованої південноамериканської країни в 1954 році. У вас є документи з фото? Ви впевнені, що ваші шампуні і кондиціонер налиті в маленькі пластмасові прозорі пляшечки? Ви готові зняти черевики та опромінити свої різноманітні гаджети? Ви впевнені, що ніхто інший не пакував ваш багаж і не мав до нього доступу? Ви готові дозволити просвітити своє тіло і, можливо, помацати ваші найпристойні місця з гарними намірами? Потім, ви однаково можете виявити, що на ваш рейс продали забагато квитків, його відклали через технічні або погодні причини, а то й скасували, бо комп'ютер розплавився. А ще нехай вам допоможуть небеса, якщо ви летите не купивши квиток заздалегідь. Можливо, вам пощастило б більше, якби ви купили лотерейний квиток. Якщо ви подолали ці перепони, можете ввійти в те, що один з авторів цієї антології називає «жахливою оболонкою смерті». «Чи це не перебільшення?» – можете запитати ви. «Адже ці слова суперечать фактам. Майте рацію». Авіалайнери рідко спалахують, однак ми всі бачили бантежні зйомки на мобільні телефони двигунів, що відригують полум'я на висоті 10 кілометрів, а польоти рідко закінчуються смертю. Статистика каже, що ви, ймовірно, загинете, переходячи дорогу, а надто якщо ви телепень і тупитеся в цей час у мобільник. Однак, по суті, ви заходите в наповнену киснем трубу і сідаєте на тонни легкозаймистого авіаційного палива. Коли вашу трубу з металу і пластмаси запечатають, як домовину, і вона відірветься від злітно-посадкової смуги, кидаючи позаду себе тінь, що дедалі меншатиме, пам'ятайте про дещо позитивне, крім статистики. Ви неодмінно приземлитесь. Цього вимагає гравітація. Єдине питання – коли? З якої причини і з кількома шматками? Ідеально було б одним – Якщо воз'єднання з матінкою землею відбудеться на бетонній смузі завдовжки півтора кілометри, сподіваємося, що це буде місце призначення, але будь-які півтора кілометра асфальтованої дороги згодяться. Все гаразд. А якщо ні, ваші статистичні шанси на виживання різко зменшуються. Це теж статистичний факт, про який слід помірковувати навіть найдосвідченішому повітряному мандрівникові, навіть коли його рейс потрапить у помітну повітряну яму на висоті 10 кілометрів. У такій миті ви абсолютно нічого не контролюєте. Ви не можете зробити нічого конструктивного, крім як двічі перевірити свій пасок безпеки, поки на кухні калатають тарілки і пляшки, багажні відділення над головою розчахуються – Немовляти вирощать, ваш дезодорант відмовляється працювати, а стюардеса каже в колонках над головою. Капітан просить вас залишатися на своїх місцях. Поки ваша забита людьми труба гойдається, крутиться, вібрує і скрипить, ви маєте час поміркувати про тендітність людського тіла і незаперечний факт. Ви приземлитесь. А тепер, коли я вас забезпечив поживою для роздумів під час наступної мандрівки небом, дозвольте запитати. «Чи є у світі якась сфера людської діяльності, що краще посувала б до антології жахливих і напружених історій на кшталт тієї, яку ви зараз тримаєте в руках?» «Ну, а саме ви слухайте. Вибачте, не втримався». «Я гадаю, що немає, пані і панове. Тут є все. Клаустрофобія, акрофобія, втрата власної волі. Наші життя завжди висять на волосині». Але найчіткіше це розумієш, коли спускаєшся до Лагвардії крізь чільні хмари та зливу. Лагвардія аеропорту Нійорку скажу особисто про себе. Ваш редактор значно кращий літун ніж був раніше. Завдяки моїй кар'єрі романіста за останні 40 років мені довелося чимало політати. А десь до 1985-го я насправді дуже боявся літати. Я розумів теорію польоту, розумів статистичну безпеку, але все це не допомагало. Почасти мою проблему породжувало бажання, яке досі не минулося, контролювати кожну ситуацію. Я почуваюся безпечно, коли сиджу за кермом, тому що довіряю собі. А коли ви за кермом? то вже не так і безпечно, перепрошую. Коли ви заходите в літак і сідаєте, то передаєте контроль незнайомим людям, котрих, можливо, навіть ніколи не побачите. Для мене найгірше те, що з руками я вкрай відшліфував свою уяву. Це нормально, коли я сиджу за столом і вигадую повідки про те, які жахливі речі можуть статися з дуже милими людьми – і не так нормально, коли мене беруть у заручники в літаку, що повертається на злітно посадкову смугу, вагається, а потім вже не впереди з такою швидкістю, на яку у сімейному автомобілі не наважився б навіть самогубець. Уява двого стрелеза. І в ті дні, коли я лише почав чимало літати завдяки своїй роботі, мені не складно було ним порізатись. Надзвичайно легко зануритись у думки про всі рухомі деталі двигуна за моїм вікном. Тих деталей так багато, що кінець їхньої злагодженої роботи здається майже невідворотним. Легко замислитись. Насправді неможливо не зробити цього. Що означають ці ледь помітні зміни у звуках, які видають мотори, або чому літак раптово нахилився в іншому напрямку і поверхня моєї Пепсі нахиляється разом із ним загрозливо у своїй маленькій пластянці? Якщо пілот виходив у салон трохи побазікати з пасажирами, я розмірковував, чи компетентний другий пілот. Звичайно ж, він не може бути так само компетентним, інакше б його не посадили другим. А може літак на автопілоті? Та уявіть, що автопілот раптом вимкнеться, поки пілот обговорюватиме з кимось шанси Янкіс, і літак несподівано пірне донизу. А що, як відімкнеться замок багажного відділення? А що, як замерзне шасі? А що, як вікно має дефект, але контролер якості замріявся про свою кохану вдома і прогавив його, і воно вибухне? І якщо вже на те, а якщо у нас влучить метеор і кабіна розгерметизується? А потім, у середині 80-х, більшість цих страхів ущухла після майже летального досвіду, коли я вибирався з фармінгдельського аеропорту у Нью-Йорку на шляху до Бангора штат Мейд. Я переконаний, існує чимало людей. Напевно, дехто з них просто зараз читає цю книжку. Ну, знову ж таки, слухає у даному випадку. Котрі мають власні аерострахи. Від руйнування передньої пори шасі до того, що літак зіслизнеє з закриженої злітно-посадкової смуги. Але це було вкрай близько до смерті. Та я досі живий і можу розповісти про це. Було пізнє пообіддя. День був прозорий, як кришталь. Я летів чартером лір Jet 35 у якому під час зльоту здається, наче тобі до дупи прив'язали ракету. На цьому лірі я вже багато разів літав, я знав його і довіряв пілотам чому ні. Один з них у кріслі ліворуч розпочинав з польотів на винищувачах у Кореї, пережив там незлічені бойові місії і відтоді не припиняв літати. У нього були десятки тисяч годин нальоту. Я дістав Роман у паперовій обкладинці та збірних кросвордів, сподіваючись на легкий переліт і приємне возз'єднання з дружиною, дітьми та собакою. Ми піднялися на дві тисячі метрів, і я розмірковував, чи зможу переконати свою родину піти сьогодні ввечері в кіно. Аж раптом Лір немовно штовхнувся на цегляну стіну. Тієї миті я був переконаний, що ми потрапили в повітрі в аварію, і всі троє, два пілоти і я, загинемо. Невеличка кухонька розчахнулась і виблювала свій вміст. Подушки на вільних місцях вистрілили в повітря. Маленький літачок нахилився, ще трохи нахилився і повністю перевернувся. Це я відчув, але не бачив. Я заплющив очі. Життя не промайнуло переді мною. Я не подумав, я ж так багато не встиг зробити. Не відчув прийняття, чи не прийняття, якщо вже на те... Просто був переконаний, що мій час прийшов. А потім літак вирівнявся. Другий пілот кричав із кабіни: «Стіве! Стіве! Там позаду все гаразд!» Я сказав, що все гаразд. Подивився на сміття в проході, серед якого були бутерброди, салат і шматок чизкейка з полоничною глазур'ю. Подивився на жовту кисневу маску, що звисала. Я запитав, навдивив уже спокійним голосом, «Що сталося?» тоді мій екіпаж, тоді мій екіпаж із двох людей, точно не знав, але вони підозрювали, і пізніше це підтвердилося, що ми ледве розминулися з Boeing 747 компанії Delta, потрапили в хмару його вихлопів, і нас відкинуло вітром, наче паперовий літачок. За 25 років, що минули відтоді, я почав ставитись до повітряних мандрів значно життєрадісніше, адже мав безпосередній досвід того, які сильні негаразди можуть витримати сучасні аероплани і як спокійно та ефективно поводяться добрі пілоти, а таких більшість, коли шанси геть невисокі. Один із них сказав мені – ти стільки тренуєшся знову і знову, що коли 6 нудних годин перетворюються на 20 секунд максимальної небезпеки, точно знаєш, що саме робити. В історіях, надрукованих нижче, ви зустрінетеся з усім. Від гремліна, який влаштувався на крилі бойна 727, до невидимих чудовиськ, які живуть високо над хмарами. Ви дізнаєтеся про подорожі в часі і літаки-привиди. А головне – переживете ті 20 секунд максимальної небезпеки, коли найгірші речі, які можуть трапитися високо в повітрі, насправді трапляються. Переживете клаустрофобію, боягуство, жах і миті хоробрості. Якщо плануєте подорож компаніями Delta, American Southwest чи іншими, раджу прихопити книжку Джона Грішема або Норі Робертс замість цієї. Навіть якщо ви в безпеці на землі, вам, можливо, захочеться надійно і міцно пристібнутися. Адже прогулянка буде бурхливою. Стівен Кінг. 2 листопада 2017 року. Вантаж. Е. Майкл Льюїс. Майкл Льюїс, котрий пілотуватиме наш перший політ, навчався письменництва в університеті П'юджет Саунд і живе на Тихоокеанському північному заході. Дозвольте його майстрові вантажно-розвантажувальних робіт швиденько посадити вас у літак Lockheed C-141A Lifter. На кшталт того, що демонструють у Макхордському музеї авіації, який буцімто населений приведами, що вже готовий летіти з Панами, щоб доставити допомогу в США. «Старліфтер» – це робоча конячка, здатна перевозити понад 30 тонн вантажу на короткій відстані. Також він може вмістити сотню парашутистів, 150 бійців, вантажівки і джипи, навіть МБР «Мінітмен». Міжконтинентальні балістичні ракети. Або й менші вантажі. Приміром, «Труни». Від деяких історій у вас кров холоне в жилах, а від цієї сантиметр за сантиметром піде мороз поза шкірою, і вона надовго застрягне у вашій голові. Ласкаво просимо на борт. Листопад 1978 року. Мені наснився вантаж. Тисячі контейнерів у багажному відділенні літака Усі з необробленої сосни, тріски якої простромлюють навіть робочі рукавиці. Вони були позначені нерозбірливими цифрами і химерними абревіатурами, що не самовито мерехтіли тьмяним червоним світлом. Це мали б бути автомобільні шини для джипів, однак деякі були завбільшки з будинок, а інші маленькі, як свічки запалювання – і всі вони були прив'язані до палет чимось на кшталт гамівних сорочок. Я пробував перевірити всі, але їх було забагато. Посунув контейнер, і з нього пролунав якийсь шурхіт. А потім вантаж упав на мене. Я не міг дотягнутися до інтеркома, щоб повідомити пілота. Вантаж притиснув мене тисячою маленьких гострих пальчиків, коли літак перевернувся. Вибував із мене дух, коли ми пірнули вниз, навіть коли впали, а інтерком зайшовся схожим на плач дзвоном. Але був ще якийсь звук, що лунав із середини контейнера в мене під вухом. Усередині щось борсалось мокре й гидке, чого я не хотів бачити, але це щось прагнуло вибратися на волю, його змінив інший звук. Наче хтось віддирав планшет від металевої рами мого ліжка в помешканні для екіпажу. Я розплющив очі. Якийсь пілот, зважаючи на його спітнілий комірець, новачок, стояв наді мною, тримаючи між нами пакет і намагаючись збагнути, чи я бува не з тих, хто готовий відірвати йому голову за те, що він робить свою роботу. «Техніку, сержант Девіс», – звернувся він до мене. «Вас негайно чекають на стоянці». Я сів і потягнувся. Він подав мені планшет з причепленою вантажною декларацією. Розібраний HU-53 з екіпажем, механіками, медперсоналом прямує до... Щось новеньке. Аеропорт Тімері? Це в передмісті Джорджтауна, в Гаяні. Коли я подивився на бланк, він повів далі. Колишня британська колонія. Тімері колись називався база військово-повітряних сил «Аткінсон». Що за місія? Щось типу масової медичної евакуації експатів з якогось Джонстауна. Американці в халепі. Більшу частину своєї кар'єри у ВПС я витратив на порятунок американців з халеп. Щиро кажучи, рятувати американців з халепи в біса приємніше, ніж тягати шини для джипів. Я подякував йому і поспіхом натягнув чистий літальний костюм. Я сподівався вчергове провести день подяки в Панамі на базі військово-повітряних сил Говард. 30 градусів, фарширована індичка з'їдальні, американський футбол на армійському радіо і достатньо часу між рейсами, щоб подобрішати і набратися. Рейси з Філіппін сюди минув легко, пасажирів у вонтаж вже випустили і відпустили. А тепер це. Працюючи майстром вантажно розвантажувальних робіт звикаєш до уривчастого сну. 641 «Старліфтер» був найбільшим транспортно-вантажним носієм на службі командування військово-повітряних сил, здатним підняти понад 30 тонн вантажу або 200 озброєних бійців та віднести їх у будь-яку точку планети. Завдовжки з половину футбольного поля з високою посадкою та стрілоподібними крилами, що якось покаження чому звисали над гудроном із задертим та подібним хвостом опускними дверима і вбудованою вантажною рампою «Старліфтер» не мав конкурентів у перевезенні вантажів. «Я був почасти стюартом, почасти вантажником. Завдання майстра вантажно-розвантажувальних робіт якомога ретельніше і безпечніше все запакувати». Коли весь вантаж підняли на борт, а відомості про центрування і вагу були заповнені, той самий пілот знайшов мене знову. Я лаявся на панамський наземний персонал, який залишив на корпусі літаку подряпини. «Сержанте Девіс, плани змінилися!» – повідомив він, перекрикуючи завивання автовантажувача і простягнув мені нову вантажну декларацію. «Більше пасажирів?» «Нові пасажири. Медики залишаються тут». Він пробурмотів щось незрозуміле про зміну завдання. Е, «Хто ці люди?» Я знову нашорошив вуха, щоб почути, що він каже. А може почув правильно, але, відчуваючи, як скрутило нутрощі, хотів, щоб він повторив ще раз. «Мені хотілося, щоб я почув його неправильно. Похоронна служба. Саме це, як мені здалося, він сказав». Тімері був типовим аеропортом Третього світу. Достатньо великий, аби туди міг втиснутися Боїнг 747, але помережений вибоїнами і забудований ржавими квонсетськими ангарами. Ангар напівциліндричної форми заофрованого заліза. Під час Другої світової війни використовувався як тимчасова армейська казарма або господарська будівля. Перші споруди такого типу було зібрано 1941 року в містечко Квонсетпойнт, штат Родайленд. Низька смуга джунглів навколо поля мала такий вигляд, наче її атакували годину тому. Гелікоптери з джещанням здіймались і опускались, а на гудроні юрмилися американські військовослужбовці. Я одразу зрозумів, що справи кепські. За стінами нашої пташки від асфальту підіймався жар, погрожуючи розплавити підошви моїх черевиків, перш ніж я встигну встановити противідкатні тримачі. Наземний персонал американських військових підійшов до нас. Їм кортіло швидше розпакувати і забрати гелікоптер. Один із них, голий до пояса із зав'язаною Наталією сорочкою, простягнув мені вантажну декларацію. «Не розслабляйтеся», – сказав він. «Щойно розберемося з гвинтокрилом, завантажимо вас». Він кивнув на щось через плече. Я подивився в тому ж напрямку на мерехтливу рульову доріжку. Труне. Безліч рядів похмурих алюмінієвих домовин сяяли над безжальним тропічним сонцем. Я пам'ятав їх зі своїх польотів до Сайгона шість років тому, коли отримав посаду майстра вантажно-розвантажувальних робіт. Можливо, у мене всередині щось затріпотіло через те, що я мало спав, а може через те, що вже кілька років не перевозив мерців. Хай там як я прокопнув клубок у горлі, подивився на місце призначення. Довер. Штат Делавер. Наземний персонал завантажував свіжі запаси в пасажирський модуль, коли я дізнався, що на зворотньому шляху в нас будуть два пасажири. Перший був зовсім дитиною. На вигляд він щойно закінчив середню школу. Мав наїжджачене чорне волосся і завеликий маскувальний костюм для джунглів. Накрохмалений, чистий, зі знаками розрізнення рядового пілота першого класу. Я сказав йому «Ласкаво просимо на борт». І хотів допомогти зайти в двері для екіпажу, але він відсахнувся і мало не вдарився головою об низький одвірок. Гадаю, якби там було більше місця, він би відскочив. Мені вніс ударив його запах, різкий і лікарняний. Мазь вікс вапораб. За ними шла бортмедсестра, рішуча й професійна, входів в бранні та жестах. На борт вона теж піднялася без допомоги. Я так само привітався з нею. Упізнав. Одна з тих, кого я регулярно перевозив із Кларка на Філіппінах до Дананга і в зворотньому напрямку на початку своєї кар'єри. Вона була лейтенанткою зі сталевим поглядом і сріблястим волоссям. Колись недвозначно, і то не раз, натякала мені, що будь-який йолоп, котрого вигнали зі школи, виконував би мою роботу краще за мене. На формі в неї було написано «Пембрі». Вона доторкнулася до хлопцевої спини і повела його до крісел, але не прохопилася жодним словом, навіть якщо впізнала мене. Сідайте де заманеться, дозволив я. Я технік, сержант Девіс. Ми злитимо менш ніж за півгодини, тож влаштовуйтесь зручніше. Хлопець на мить завмер. Ви мені не казали? звернувся він до медсестри. Вантажне відділення «Старліфтера» з виставленими на загальний огляд, а не захованими, як в авіалайнері, нагрівальними, охолоджувальними та пневматичними трубками, скидалось на приміщення котельні. Труни вишиковувались на ньому двома рядами, залишивши посередині прохід. Загалом їх було 160. Стояли по чотири одна на одній. На місці їх утримували жовті багажні сітки. Дивлячись повз них, ми бачили, як зникає сонячне світло. Вантажний люк зачинився, залишивши нас у незручній півтемряві. «Так, ти найшвидше потрапиш додому», – сказала жінка хлопцеві нейтральним тоном. «Ти ж хочеш додому, чи не так?» Його голос сочився переляканою образою. «Я не хочу їх бачити. Хочу сісти обличчям уперед». Якби малий озирнувся, він побачив би, що таких крісел у нас немає. «Усе гаразд», – заспокоїла медсестра, знову смикнувши його за руку. «Вони теж їдуть додому». «Не хочу дивитися на них», – повторив хлопець, коли вона підштовхнула його до крісла біля одного з маленьких ілюмінаторів. Коли він спробував пристебнутися, Пембріна нахилилася і допомогла йому. Він учепився в бильця крісла, яку поперечену до довсирачки страшних американських гірках. «Не хочу про них думати». «Я зрозуміла». Пішовши вперед, я вимкнув світло в салоні. Тепер довгі металеві скриньки освітлювали лише дві червоні лампочки-близнючки. Повернувшись, я приніс хлопцеві подушку. Ідентифікаційна табличка на занадто великій для нього курці повідомляла – Ернандес. Хлопець сказав – дякую. Але бильця не відпустив. Пембрі приступнулася поруч із ним. Я склав їхні речі та взявся за останню перевірку. Піднявшись у повітря, я зварив на електричній плитці в пасажирському модулі каву. Медсестра Пембрі відмовилася, а Ернандес трохи випив. Пластикове горнятко тримтіло в його руках. «Боїтеся літати?» – спитав я. «Це було так незвично для військово-повітряних сил. У мене є трохи драмаміну». «Лікарський засіб від нудоти в транспорті». «Я не боюся літати», – процідив він крізь зуби. Хлопчик весь час дивився повз мене на вишукувані в багажному відсіку ряди. Тепер слід було подбати про екіпаж. Жодна пташка не мала постійного екіпажу, як у давнину. ВТК «Військово-транспортне командування» пишалося. Люди в них такі взаємозамінні, що будь-який екіпаж, члени якого ніколи раніше не бачились, може зібратися на стоянці і полетіти будь-яким старліфтером у будь-який кінець землі. Кожен знав мої завдання, так само, як і я їхні, уздовж і впоперек. Я пішов до кабіни і побачив, що всі вже на своїх місцях. Найближче до дверей кабіни сидів, зігнувшись над апаратурою, другий бортінженер. «Ви вірювання на чотири, газу не додавайте», – сказав він. Я впізнав його гидке обличчя і протяжну арканзаську вимову, але не пам'ятав, звідки я їх знаю. Після семи років польотів на старліфтерах я виявив, що принаймні раз літав майже з усіма. Він подякував мені, коли я поставив на його столик горнятко з чорною кавою. На його формі було написано «Гедлі». Перший бортинженер сидів на середньому місці, зазвичай зарезервованому для чорнокапелюшника, повітряного інспектора, прокляття для всіх екіпажів ВТК. Він попросив дві грудочки цукру, а потім підвівся і визирнув крізь скло кабіни у синяву, що мчала повз нас. «Малий газ на чотири. Зрозумів», – відповів пілот. Офіційно командиром екіпажу був він, але вони з другим пілотом були такими типовими льотчиками, що їх можна було сплутати. Кожен із них попросив до кави подвійну порцію вершків. «Ми намагаємось уникнути бовтанки в чистому небі, але буде непросто. Поперед своїх пасажирів, щоб готувалися до шторму». На авіаційному жаргоні – один з основних видів атмосферної турбулентності. Турбулентність ясного неба, на відміну від інших видів, не супроводжується значною хмарністю. Звичні ознаки турбулентності відсутні, тому її складно виявити заздалегідь. Попереджу, сер. Ще щось? Дякую, майстра Девіса. Це все. Так, сер. Нарешті час розслабитись. Прямуючи до спального відсіку для екіпажу, щоб трохи прилягти, я побачив, що пембрі тиняється пасажирським модулем. «Чи можу я допомогти вам щось знайти?» «Додаткову ковдру?» Я витягнув ковдру з шавки між камбозом і вбиральною і скриготнув зубами. «Ще щось?» «Ні», – сказала жінка, знімаючи з вовни невидиму ниточку. «Знаєте, ми раніше вже літали разом». Ф, «Справді?» Вона вигнула брову. «Напевно, мені слід вибачитись». «У цьому немає необхідності, мем», – сказав я. Обійшов її і відчинив холодильник. Я можу подати їжу пізніше, якщо ви... Пембрі поклала руку мені на плече так само, як клала на Ернандо себе, привертаючи мою увагу. Ви пам'ятаєте мене? Так, мем. Під час тих евакуаційних перельотів я була занадто грубою. Мені хотілося, аби вона припинила ці відверті розмови. Ви озвучували свою думку, мем. Це допомогло мені стати кращим майстром вантажно-розвантажувальних робіт. Все одно, мем, не потрібно. «Чому жінки не можуть збагнути, що вибачення все лише погіршують?» «Дуже добре». Суворість на її обличчі розтопилась і замінилася щирістю, а я раптом здогадався, що їй хочеться поговорити. «Як ваш пацієнт?» «Відпочиває». Пембрі намагалася поводити звично, але їй хотілося сказати більше. «А що з ним?» «Прилетів одним з перших», – пояснила вона. «І першим полетів». «Із Джонстауна?» Там було так погано. Перед очима промайнули наші минулі евакуаційні польоти. Її старий вираз, суворий і холодний, миттєво повернувся. Ми вилетіли з Довера за наказом Білого дому за 5 годин до того, як їм зателефонували. Він, спеціаліст із ведення медичної документації, півроку на службі, ніде раніше не бував, у житті не знав поганого дня, аж раптом південноамериканські джунглі з тисячею трупів. Е Тисячою? «Ще не порахували, але десь так», – вона витерла щоку затильною частиною долоні. «Так багато дітей». «Дітей?» «Цілі сім'ї. Вони всі випили отруту. Кажуть, це якийсь культ. Хтось розповідав мені, що батьки спершу вбили дітей. Не знаю, що може змусити людину вчинити таке з власною родиною». Медсестра похитала головою. Я залишилася у тімері, щоб визначити черговість надання допомоги. Гернаде сказав, що сморід був неймовірний. Довелось бризкати тіла інсектицидом і відганяти велетенських голодних щурів. Казав, його змушували протинати трупи багнетом, щоб зменшити внутрішній тиск. Він спалив свою форму. Вона посовувалась на місці, щоб зберегти рівновагу, коли пташка смикнулась. Горлом поповз якийсь огидний клубок, а я намагався не уявляти почутого. Докладав усіх зусиль, аби не скривитися. Е, командир каже, що може бути гірше. Вам краще пристибнутися. Я відвів жінку до її місця. Ернандес розкинувся на сидінні, роззявивши рота. Сторонньому могло здатися, що йому добряче перепало в якійсь бійці у барі. Після цього я пішов до свого ліжка і заснув. Можете запитати будь-якого майстра вантажно-розвантажувальних робіт. Провівши стільки часу в повітрі, на гуркіт двигуна вже не зважаєш. Виявляється, ніщо навколо не заважає спати. Однак мозок вмикається і негайно прокидається від будь-якого незвичного звуку, як сталося під час рейсу з Якоти до Ельмендорфа, коли один джип відчепився і зіштовхнувся з контейнером з готовою їжею. «Шматки яловичини були всюди. Можете не сумніватися, що наземний персонал дістав від мене на горіхи. Тож немає нічого дивного, що я прокинувся, почувши крик. Я підскочив з ліжка на ноги і помчав повз пасажирський відсік, не встигнувши навіть подумати. А тоді побачив Пембрі. Вона встала зі свого місця і стояла перед Ернандесом, котрий безладно розмахував руками. Вона ухилялась і спокійно казала йому слова, які заглушав рев двигуна». Проте його самого заглушити було складно. «Я... я чув їх! Я чув їх! Вони тут! Усі ті діти! Усі ті діти!» Я рішуче доторкнувся до нього. «Заспокойся!» Він припинив розмахувати руками. Обличчя прибрало зніченого виразу. Погляд прикипів до мене. «Я чув, як вони співають!» «Хто?» «Діти! Всі!» Він безпомічно махнув у бік неосвітлених трун. «Тобі наснилося!» – втрутилася Пембрі, її голос ледь помітно тремтів. «Я була весь час поруч, ти спав, і нічого не міг чути». «Усі діти померли!» – озвався хлопець. «Усі до одного. Вони нічого не знали. Як вони могли не здогадатися, що п'ють отруту?» «Хто напуває власних дітей отрутою?» Я відпустив його руку, і він подивився на мене. «У вас є діти?» – запитав. «Ні», – відповів я. «Моїй доньці, – повів він далі, – півтора рочка, а синові три місяці. З ними слід поводитися обережно, терпляче. Моїй дружині чудово це вдається, розумієте?» Я вперше помітив піт у нього на чолі й руках. «Але я теж непогано даю з ними раду. Ну, тобто, щиро кажучи, не знаю, що за фігню я роблю, але я б їм ніколи не нашкодив. Я беру їх на руки і співаю їм, а якщо хтось інший спробує нашкодити їм...» Він схопив мене за руку, яка що не торкалася його. «Хто може дати власній дитині отруту?» «Ви в цьому не винні», – заспокоїв його я. «Вони не знали, що це була отрута». «І досі не знають!» Він притягнув мене ближче і сказав, дивлячись простісінько у вічі. «Я чув, як вони співають!» «Щоб я здох, якщо від його слів у мене мороз не пішов поза шкірою!» «Я піду і все перевірю!» Пообіцяв я і схопив зі стіни ліхтарик і рушив центральним проходом. «У мене була практична причина перевірити весь цей галас». Як майстер вантажно-розвантажувальних робіт, я знав, що незвичні звуки обіцяють неприємності. Колись чув історію про те, як екіпажу здалося, що десь у вантажному відсіку нявчить кіт. Майстер не зміг його знайти, але вирішив, що той сам покажеться, коли вони розвантажуватимуться. Виявилося, що нявчало ослаблене кріплення, яке що щойно колеса торкнулися посадкової смуги – Вивільнило три тони вибухонебезпечних артилерійських запасів і зробило посадку надзвичайно цікавою. Дивні звуки означають проблеми, і я не був таким дурним, аби не зважати на них. Я перевірив усі кріплення й сітки, а обійшовши їх, зупинявся й прислухався, подивився, чи нема слідів совання, чи з пасків не стирчать нитки, чи не впадає в очі щось незвичне. Обійшов усе з одного боку, потім з другого, перевірив навіть вантажні двері. Нічого. Усе було надійно. Усе, як завжди в мене. Як найкраще. Я пішов проходом до своїх пасажирів. Ернандес плакав, ховаючи обличчя в долонях. Пембрі гладила його спину однією рукою, сидячи поруч, як робила колись моя мама. «Усе чисто, Ернандеса». Я повісив ліхтарик на місце на стіні. Дякую обізвалась замість нього Пембрі, а потім сказала мені. «Я дала йому валіум, зараз заспокоїться». «Просто перевірка безпеки», – повідомив я їй. «А зараз вам обом слід відпочити». Повернувшись до свого ліжка, я знайшов там Гедлі, другого бортінженера. Тож сам ліг на нижнє, але не зміг одразу заснути. Намагався не думати про те, чому труни опинилися саме в моїй пташці. «Вантаж». Це ефемізм. Ти пакував усе, від плазми крові до потужної вибухівки, лімузинів таємних служб і золотих злитків. Транспортував їх, тому що це твоя робота, і годі. Ти робив усе можливе, аби пришвидшити її. «Просто вантаж», – подумав я. Але цілі родини що наклали на себе руки. Я був радий забрати їх із пекла джунглів і повернути додому, до рідних. Однак медики, котрі прибули туди першими, весь цей народ на землі, навіть мій екіпаж, усі ми з'явилися надто пізно, аби допомогти їм ще чимось. Я абстрактно, непевне, думав про те, що матиму дітей, і мене бісила сама думка, що хтось може зробити їм зло. А ці батьки вчинили так навмисно, виходить? Я не міг розслабитися. Знайшов старий примірник «Нью-Йорк Таймс», складений під ліжком. «Мир на Близькому Сході ще за нашого життя», було написано там. Біля статті була світлина, на якій президент Картер і Анвар Садат потискали одне одному руки. Я вже засинав, коли почув, що Ернандес знову скрикнув. Я витягнув дупу з ліжка. Пембрі стояла, затиснувши рота руками. Я подумав, що Ернандес ударив її, тож підійшов до жінки і відвів її руки, шукаючи рану. Але нічого не було. Озирнувшись через плече, я побачив, що хлопець застиг на своєму місці, втупившись поглядом у темряву, наче в телевізор з картинкою негативом. «Що сталося? Він вас ударив?» «Він... він знову їх чув», – затинаючись пояснила медсестра, притискаючи руку до обличчя. «Вам слід піти і ще раз перевірити». «Вам слід піти перевірити...» Нахлил літака змінився, і жінка трохи поточилася до мене, а коли я, намагаючись відновити рівновагу, схопив її за лікоть, налетіла на мене. Я професійно подивився на неї, вона відвела очі. «Що сталося?» – перепитав я. «Я теж це чула», – зізналася Пембрі. Мій погляд майнув до темного проходу. «Щойно?» «Так. Це було схоже на те, про що він казав? Дитячий спів?» «Я відчув, що ось-ось схоплює її із трусону. Невже вони обоє збожеволіли?» «Дитячі ігри», – пояснила вона. «Як? Галас на дитячому майданчику, розумієте? Діти граються». Я напружив мозок, намагаючись зрозуміти, що за предмет, чи набір предметів, напханих у старліфтер і піднятих на висоту близько 12 тисяч метрів над карибами, може видавати звуки, схожі на галасливі дитячі ігри. Ернандес посовався на своєму місці, і ми вдвох звернули на нього увагу. Хлопець криво посміхнувся і промовив. «Я ж вам казав...» «Піду перевірю», – сказав я їм. «Нехай граються», – попросив Ернандес. «Їм просто хочеться гратися. Хіба вам у дитинстві цього не хотілося?» Спогади про дитинство накрили мене хвилею. Безкінечні літні дні, катання на велосипеді, подряпані коліна. Я повертався додому в сутінках, а мама казала «Подивись, на ну, який ти замурзаний!» Я замислився про те, чи рятувальні команди помили тіла, перш ніж поскладати їх в труни. «Я розберуся, що це таке», – пообіцяв я, пішов і знову зняв ліхтарик. «Залишайтеся на місці». Я дозволив темряві обмежити мій зір, сподіваючись, що це покращить слух. Турбулентність щухла, і ліхтарик лише допомагав мені не заплутатися у вантажних сітках. Я прислухався, намагаючись почути щось нове чи незвичне. Це був не поодинокий звук, а якийсь їх набір. Такі звуки не стихають і не з'являються ні з того, ні з сього. Витік палива? Безквитковий пасажир? Думка про змію чи якусь іншу тварюку з джунглів у середині цих металевих скриньок неабияк насторожила мене і нагадала про сон. Біля вантажних дверей я вимкнув світло і прислухався. Стиснуте повітря. Чотири турбовентиляторні двигуни «Пратен-двітні». Шви деренчали, паски для фіксації вантажів ляскались. Аж раптом ще щось. За мить різко додався ще якийсь звук. Спершу приглушений і зосереджений, наче шум десь у глибині печери. А потім чіткий і несподіваний, мов галас, що налякав любителя розвішувати вуха. Діти. Сміх. Наче перерва в початковій школі. Я розплющив очі і посвітив ліхтариком на сріблясті контейнери. Вони скупчилися навколо мене, німов чекали чогось. Діти, подумав я. Просто діти. Я помчав пасажирським відсіком повз пембри і Ернандеса. Не знаю, що вони побачили на моєму обличчі, але якщо це хоч трохи нагадувало те, що я побачив у невеличкому люстерку над умивальником у вбиральні, напевно одночасно нажахалися і відчули, що справедливість є. Я перевів погляди з дзеркала на інтерком. Про будь-які проблеми з вантажем слід негайно звітувати, цього вимагає процедура. Та що я скажу командирові? Мені закортіло покінчити з оцим... Просто скинути труни та й по всьому. Якщо я скажу, що у вантажному відсіку вогонь ми спустимося на висоту близько трьох тисяч метрів, і я зможу відчинити засоби і викинути весь вантаж у Мексиканську затоку, ніхто не поставить жодного питання. Але я зупинився, випростався і спробував подумати. «Діти», – думав я, – «не чудовиська, не демони». Просто звуки, з якими граються діти. Ніщо тебе не схопить. Ніщо не може тебе схопити. Я поборов тремтіння і вирішив заручитися допомогою. Гедлі я знайшов у ліжку, він спав. На грудях у нього, наче на мет, лежала розгорнута книжка з погнутими кутиками. На обкладинці в пристрасних обіймах злилися дві жінки. Я потрусив його руку і він сів. Ми трохи помовчали». Інженер потер обличчя однією рукою і позіхнув. Коли він подивився простісінько на мене, я побачив, як стурбовано скривилося його обличчя. Він схопив свою портативну кисневу подушку, але миттєво опанував себе, прибравши серйозного виразу. «Що сталося, Девісе?» Я пошукав слова. «Вантаж», – сказав я. «Вантаж, здається, посунувся. Мені потрібні додаткові руки, сер». Його стурбованість негайно змінилася роздратованістю. «Ви говорили з командиром?» «Ні, сир», – зізнався я. «Я... я не хотів його поки що турбувати. Можливо, це дрібниця?» Інженерове обличчя скрутилось в якусь неприємну гримасу, і я подумав, що мені перепаде від нього, але він дозволив себе відвести до хвостової частини. Його присутності було достатньо, щоб повернути мені сумніви і професіоналізм. Моя хода зробилася впевнішою, зіниці розширились, шлунок повернувся на місце. Я побачив, що Пембрі сидить разом з Ернандесом, і вони обоє вдають байдужість. Гедлі мимохідь кинув на них погляд і пішов за мною проходом між трунами. «А що з основним світлом?» – запитав він. «Воно не допоможе», – озвався я. «Ось». Я дав йому ліхтарик і запитав. Чуєте? Що чую? Просто прислухайтесь. Знову лише звуки двигунів і струменевої течії. Я не... Шт. Слухайте. Його рот розчахнувся і застиг так десь на хвилину, а потім закрився. Двигуни стихли і з'явилися звуки, пролившись на нас водою, оточивши нас слуховим туманом. «Я навіть не зрозумів, як змерз, доки не помітив, що в мене трясуться руки». «Що це в біса таке?» – запитав Гедлі. «Схоже на...» «Не треба», – увірвав його я. «Цього не може бути». Я кивнув на металеві ящики. «Знаєте, що в цих трунах, так?» Він не відповів. На мить здалося, наче звуки навколо нас рухаються. Спершу близько, а потім десь віддалік». Інженер спробував наздогнати їх світлом ліхтарика. «Ви знаєте, звідки це лунає?» «Ні, я просто радий, що ви теж це чуєте, сер». Чоловік почухав голову, обличчя витягнулося, наче він проковтнув щось огидне і не міг позбутися посмаку. «Хай мені греть!» – буркнув він. Як раніше, звук раптово стих і наші вуха наповнило гудіння двигунів. «Вроблю світло. Я нарішуче рушив геть. Командирові телефонувати не буду». Його мовчання здалося змовницьким. Повернувшись назад, я побачив, що Гедлі розглядає крізь сітку один з рядів трун. «Доведеться влаштувати огляд», – похмуро сказав він. Я не відповів. «Мені вже доводилося робити огляд вантажів у повітрі, але я ніколи не обшукував нічого схожого. Навіть тіла військових». І якщо все, що розповідала Пембрі, правда, годі уявити собі щось гірше за необхідність відкрити одну з домовин. Коли пролунав новий звук, ми обидва здригнулись. Уявіть собі мокрий тенісний м'ячик, а тепер уявіть звуки, з яким мокрий тенісний м'ячик влучає в корт. Таке собі приглушене чмак, наче пташка вдарилась у фізеляж. Він пролунав ще раз, і цього разу я почув його всередині вантажного відсіку. Після турбулентного удару гупання пролунало ще раз. Воно точно доносилося струни біля ніг Гедлі. «Не така ж серйозна проблема», – казало його обличчя. «Ми просто собі все вигадали. Звуки струни не може кинути літак на землю. Привидів не існує». «Сер, треба подивитися», – вирішив він. Кров знову приплинула до живота. Подивитися. Я не хотів дивитися. «Дзентніть капітанові і попросіть його спробувати не смикати літак», – сказав інженер. «Я зрозумів, що він збирається допомогти мені. Я зрозумів, що він збирається допомогти мені. Йому не хотілося цього робити, але він однаково мав такий намір». «Що ви робите?» – запитала Пембрі. Вона стояла поруч, поки я знімав транспортні сітки з вишукуваних рядком трун, а інженер розтібав паски, які фіксували один стос. Ернандес спав, звісивши голову. Заспокійливо нарешті подіяло. «Нам потрібно оглянути вантаж», – поділовому сказав я. «Можливо, він розбалансувався в польоті». Коли я проходив повз жінку, вона схопила мене за руку. «Ось у чому була річ. Вантаж совався?» У її запитанні чувся розпач. «Скажіть мені, що я все це вигадала!» – благало її обличчя. «Скажіть! Я повірю вам і трохи посплю!» «Саме так ми і вважаємо!» – кивнув я. Її плечі розслаблено опустились, а обличчя розтягнулося в занадто широкій, аби бути справжньою усмішці. «Дякувати Богу! Я думала, що ми втрачаємо глуст!» Я поплескав її по плечу. «Пристебніться і перепочиньте трохи!» – порадив я. Вона так і зробила. Я нарешті діяв. Я був майстром вантажно розвантажувальних робіт і міг покласти цьому край. Тож узявся за роботу. Відчепив паски, виліз на інші труни, посунув горішню, відніс її в інше місце, зафіксував, забрав наступну, відніс, зафіксував і все те саме ще раз. І як приємно повторювати прості дії. Так було, аж доки ми не дісталися нижньої труни, звідки чувся шум, який зупинив Гедлі. Він стояв поруч і дивився, як я витягаю її, звільняючи достатньо для огляду місця. Постава його залишалася вистронченою, але було помітно, що чоловік гидує. Він міг би приховати це в товаристві хвалькуватих ветеранів військової авіації за кухлем пива, але не тут і не від мене. Я побіжно оглянув палубу, де стояли ці сусідні труни, але не побачив якихось ушкоджень чи очевидних вад. Пролунав звук: вогке чмак із середини. Ми дружно здригнулися. Крижану угоду інженера неможливо було приховати. Я подолав тремтіння. "Мусимо відчинити її", сказав я. Гетлі не заперечив, але, як і я, не поспішав ворушитися. Присів навпочепки і міцно притиснувши однією рукою кришку, відімкнув затискачі з одного боку. Я відчинив її зі свого боку, торкаючись липкими пальцями металу, і помітив, що рука трохи тремтить, коли поклав її на кришку. На мить, у якій зосередилась уся наша рішучість, ми з інженером зустрілися поглядами. Разом ми відчинили труну. Спершу сморід. Суміш гнилих фруктів, антисептика і формальдегіду, загорнутих у поліетиленний із перегноєм і сіркою. Він наповнив вантажний відсік, вдарив на моніздрі. Лампи над головою занадто яскраво освітлювали чорні мішки з тілами, липкі від конденсату і відходів. Я знав, що там будуть дитячі тіла, але вони однаково налякали мене і завдали болю. Один мішок лежав нерівно, закриваючи інший, і я одразу збагнув, що в ньому не одна дитина. Мій погляд ковзав просоченим поліетиленом, вихоплюючи контур руки чи профіль обличчя. Окремо від усього біля нижнього шва скрутилося ще щось. Щось завбільшки з немовля. Раптом літак смикнувся, як наляканий поні, і верхній мішок зіслизнув, відкривши нашим поглядам маленьку дівчинку. Років восьми, чи максимум дев'яти, що наполовину висунулася з нього. Затиснутий, наче божевільний акробат у кутку, її набряклий живіт мав колоті рани від багнетів. Він знову роздувся, а скручені кінцівки напухли, як гілки». Шар шкіри, в якому був пігмент, обліз майже всюди, крім обличчя. Чистого і невинного, мов у херовімчиків в небесах. Це личко справді все перекреслило. Завдало мені непідробного болю. Її миле личко. Моя рука аж побіліла, притиснута до краю труни, але я не наважувався прибрати її. Щось застрягло у мене в горлі, і я з зусиллям проковтнув клубок. Самотня муха, жирна і блискуча, виповзла з мішка і ледача полетіла до Гедлі. Він повільно підняв ногу і згрупувався, наче збирався відбити удар. Дивився, як муха злетіла і незграбно стала рухатися в повітрі. Потім Гедлі зруйнував застиглу мить, зробив крок назад, змахнув руками і упіймав муху. Я почув, як ляснули його долоні, а з рота вирвався нудотний звук. Коли я підвівся, у скронях гупало, ноги підкошувались. Я схопився за сусідню труну, горло наповнилось чимось прогірклим. «Зачини її!» – наказав Гедлі так, наче говорив із набитим ротом. «Зачини! Зачини!» Руки в мене були як гумові. Понувавши себе, я підняв ногу і копнув кришку. Вона гупнула, наче артилерійський набій. Вуха заклало, як буває під час різкого зниження. Гедлі вперся руками в стегна, опустив голову і глибоко дихав ротом. Господи Ісусе, прохрипів він. Я помітив якийсь рух. Біля ряду трун стояла пембрі. Її обличчя скривилося від роздратованої огиди. «Що це за сморід?» «Усе гаразд». Я виявив, що одна рука мене слухається, і спробував недбало відмахнутися. «Знайшли проблему. Довелося відкрити одну труну. Повертайтеся на місце». Пембрі обійняла себе руками і рушила до свого крісла. Зробивши ще кілька глибоких подихів, я виявив, що сморід розвіявся достатньо, аби можна було братися до роботи. «Нам потрібно зафіксувати її», – сказав я Гедлі. Він відірвав погляд від підлоги, і я побачив, що його очі перетворилися на щілинки. Руки стиснулося в кулаки, а широкі плечі розлючено випросталися. У кутиках інженерових очей блищали сльози. Він не промовив жодного слова. Коли я замкнув засоби, труна знову перетворилася на вантаж. Ми повернули її на місце. За кілька хвилин інші труни знову вишикувалися вежею, фіксувальні паски опинилися на своїх місцях, вантажна сітка була опущена і надійно закріплена. Гедлі зачекав, доки я впораюся з роботою, і пішов уперед разом зі мною. «Я скажу командирові, що ви вирішили проблему», – сказав він. «Можна знову набирати швидкість». Я кивнув. «І... ще дещо», – додав він. «Якщо побачити ту муху, вбити її!» «А хіба ви не...» «Ні!» «Я не знав, що ще сказати, тому відповів просто...» «Так, сер. Пембрій сиділа на своєму місці, задершили це до гори і удавала, наче спить. Ернандес застиг, вистрончившись із напівопущеними повіками. Жестом він попросив мене підійти ближче і нахилитися. «Ви випустили їх погратися?» – запитав він. Я завмер над ним і нічого не відповів. Серце протнув той самий гострий біль, який буває в дитинстві, коли закінчується літо. Коли ми приземлилися в довері, похоронна команда в парадній формі розвантажила труни, віддаючи останні почесті кожному мерцю. Потім мені казали, що коли прибували інші тіла, формальності дедалі скорочували, і кінець кінцем літаки зустрічав лише самотній капелан військово-повітряних сил. Наприкінці тижня я знову був у Панамі з набитим індичкою та дешевим ромом-шлунком. А потім вирушив на Маршалові острови з вантажем харчів для місцевої бази керованих ракет. У командування військово-повітряних сил ніколи не бракує вантажів. Привіт усім! Дякую, що ви зі мною. Всім нагадую, якщо ви хочете мене підтримати, можете поставити лайк. Чи краще написати комент і поставити лайк. І якщо ви раптом ще не підписались, зробіть це. Або якщо у вас є можливість підтримати мене фінансово, реквізити під відео. Поки що таким чином мене підтримала лише пані Наталя, за що я їй невимовно вдячний. І можливо ця її підтримка мотивувала мене на читання наступної книжки. Дякую всім. Далі буде.